Estos catalanes, la madre que los parió, separatista. ponme otro carajillo, Manolo, y además ruines, avaro, empeñados en hablar raro, ahí tiene que tomar cartas el ejército, porque la patria es una y no 51, a mí la legión. Benvinguts a la segona temporada del Tret de Gràcia. Comencem la setmana amb ressaca de genocidi i flaira de ranci, banderetes del pollastre i els militronxos tan espallotats com no ho estaven des de la mort del calvo cabron. Los hombres de Paco conspiren i la caverna mediàtica s'armen pedres i fémos de mamut contra la tribu del costat. La nostra. Catalunya! S'escolten consignes en boques que abans estaven tancades, deien ximpleries o donaven prioritat a la butxaca. Després, estuta maniobra electoral d'Artur Mas, presidentíssim, la puta, la Ramoneta, el comte de Godó i el travesti del poble sec. Vols un país que sigui un paradís de la patronal, un jardí del capital, sionista i neoliberal? Comerciants de carn humana com tu, éssers servils, l'únic que voleu és canviar d'amo. Però per oportunitat històrica, sentiment, agitació o primera fase de l'autèntica revolució, nosaltres ho tenim decidit. Volem com a ministre d'Interiora <fixi> Felip Puig.